Cugetări Autor Nicolae Iorga E firesc ca un prost să rădă de tine, pentru că nu se amen cu el. Sânge rece nu înseamnă inimă rece. Cetitorul să zică la mântuirea cărții tale, nu am cetit o carte, ci am cunoscut un om. Cărțile cetite numai odată sunt ca cei cunoscuți cărora nu le întorci vizita. Nu toți oamenii care mor au avut o viață. Unii dăruiesc cu gând că împrumută, iar alții împrumută crezând că au dăruit. Mulți oameni sunt foarte mulțumiți de faptul că au izbutit să știe toată lumea că sunt niște proști. Ei numesc aceasta faimă și glorie. Fiecare pune câștigul în seama vredniciei lui, iar paguba înseamnă norocului. Prin blăstămul secetei, pământul amintește oamenilor că nu e făcut pentru dânși. Dacă ți-e cerut, datoria ta e să ieși înaintea celui din tâi om care muncește peste puterile lui și să-l ajuți. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ciudat, în această poruncă a moralei altruiste, egoismul este propus ca exemplu de urmat. Lucian Blaga În numele iubirii față de aproapele, ni se cere la fiecare pas să ne sacrificăm pentru egoismele altora. Cabalero, fii drept înainte de a fi generos, fi uman înainte de a fi drept. George Călinescu, când te supără un fir de nisip din încălțăminte, să nu ți închipui că toată omenirea s-a oprit din drumul ei glorios. Alexandru Diuma Tatăl, Oamenii cu adevărat generoși sunt totdeauna gata să devină compătimitori atunci când nenorocirea dușmanului depășește limitele urilor. Alexandre de saint -Exupéry. Ceea ce se transmite din generație în generație este viața, dar și conștiința. Ce tainică ascensiune! Dintr-o lavă în fierbere, dintr-un aluat de stele, Dintr-o celulă vie, germinată doar printr-un miracol, am apărut noi, oamenii, și încet, încet ne-am înălțat până la a scrie cantate și a măsura căi lactee. Tristețea este legată de fremotul vieții. Viața nu are sens decât dacă o schimbi cât de cât. Montesquieu, are reaminti oamenilor cugetările celor din vechime, înseamnă a spre virtute. Ludwig van Beethoven Binele să-l faci oricând, libertatea mai presus de orice iubește-o, și un tron chiar dacă-i stăpâni, adevărul niciodată nu-l trăda.